בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה ק, מיוסד על תורה קמ"ב בליקוטי מואבן. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות ה', נביא ושרי הננו אל אל חי. צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ שיאה ועייף בלים מים. צמא נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי אבוא ויראה פני אלוהים? ריבונו של עולם, אתה יודע עוצם ריבוי המניות שיש לי עכשיו מכל הדברים שבקדושה, מתורה ותפילה ומעשים טובים. אשר אפשר לבאר אפס קצה מריבוי הבלבולים והמניות והעיכובים שיש לי מכל דבר שבקדושה. ואפילו כשאני עושה איזה מצווה או דבר שבקדושה, הוא מבולבל ומעורבב מאוד מאוד, ורחוק מאוד משלמות התיקון שצריכים לעשות על ידי כל מצווה. כי בעוונותי הרבים, נתרחקתי מאוד מתורתך וממצוותיך. ואני דומה בעיני עתה כתועה במדבר ממש, מקום חושך ואפלה, ארץ, צייה וצל מוות. ואין יודע כלל מה לעשות, לשוב אל הדרך האמת והישר והנכון, להיות כרצונך טוב בשלמות באמת. ואני הולך בעולם העובר הזה כאיש שיכור וכגבר עברו יין, נע ונד. מבולבל ומטורף בכמה אלפים רובבות בלבולים על בלבולים ומניעות על מניעות המונעים ומבלבלים אותי מלהתקרב אליך ולתורתך בשלמות באמת אשר לכך נוצרתי. ומה יעשה ליום פקודה? ומה יעשה כי יקום אל וכי יפקוד מה אשיבנו? ואין יודע כלל במה להחיות את נפשי האומללה והמרה מאוד מאוד הפגומה והמטורפת כל כך כל כך כי אם על ידי השתוקקות לכיסופים ורצון אליך ולעבודתך ולתורתך, כאשר גילית לנו על ידי חכמיך הקדושים, עוד למעלת הרצון והחשק לקדושה. על כן באתי לפניך, אבי שבשמיים, אבי אב הרחמן, הגומל לחייבים טובות. גומלני כל טוב, וזקני לכסוף ולהשתוקק ולחשוק תמיד, בהשתוקקות נמרץ אליך ולעבודתך ולתורתך, ולתורתך ברצון חזק ותקיף מאוד. עד שיזכה ברחמך ללמוד הרבה בכל יום, ולהתפלל ולומר תחינות ובקשות, שירות ותשפחות הרבה בכל יום ויום, ולעשות מצוות ומעשים טובים הרבה בכל יום ויום, כל ימי חיי. ואפילו בעת שיהיה הכריח להתבטל על פי רצונך, אפילו אם אהיה לפעמים במקומות שאי אפשר ללמוד ולעסוק בעבודתך שם. תזכני ותעזרני שיהיה לי חשק ורצון חזק ללמוד תורה ולעבוד אותך באמת, עד שיעלה הרצון לפניך כי לא עשיתי מצוותיך ולמדתי תורתך ממש. מלא רחמים רחם עליי, ואהיה בעזרי, וזכני שאתחיל להרגיל את עצמי, לכשוף ולהשתוקק ולחשוק תמיד ברצון וחשק חזק ואמת לתורתך ולעבודתך ולהתקרב אליך באמת. עד שאזכה על ידי החשק והרצון האמת שבלב ללמוד מתוך הספר העליון הנכתב על הלב העליון על ידי הצדיקים האמיתיים, אשר אתה מקשיב ושומע דבריהם שמדבר כל אחד במקומו. ואתה מחבם יחד וכותב מהם ספר זיכרון בשביל החושבים בלבם וחושקים באמת ללמוד תורתך ולעשות רצונך. כמו שכתוב, אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו לירא ה' ולחושבי שמו. זקן היא גם כן לקבל ולהמשיך על הערה גדולה מהלב הזה וללמוד מתוך הספר הזה, כי אני רחוק מאוד מהכל. רק אני מצפה לרחמיך וחסדיך שתזכני לרצון וחשק אמיתי אליך ולעבודתך ולתורתך, באופן שאזכה לשוב אליך מהרה באמת כרצונך הטוב. חוש וחמול עלי ברחמיך הרבים וברחמיך הגדולים, עוזרני כי עליך נשענתי. כי תפארת עוזנו אתה וברצונך תרום קרננו. ויהי לרצון אמרי וגיוני בי לפניך אדוני, צורי וגואלי, אמן ואמן.